A cops amb una jaquateta, o a cops amb màniga curta, a cops sense mànigues... En fin, és normal, és l'agost. Bé, a veure. Avui dia, jo arribo a pensar, jo, eh? Jo, arribo a pensar que potser, potser, amb el temps desapareixerà correus. O potser no. Però penso que de la manera que jo me'n recordo que totes les comunicacions les fèiem amb cartes, eh? ens enviaven cartes. T'anaves de colònies i escrivies els pares o el que sigui, amb cartes. Avui dia, te'n vas de colònies, jo escriu, o la filla, el fill, el net, escriu, a veure, amb un mòbil. És veritat, no hi han tantes cartes, ni no hi ha tantes postals per Nadal. No? Que n'hi han de molt boniques, sí, que te les envien, però per correu, de què? Correu, Gmail, bueno, què Gmail, qualsevol, uh, Whatsapp, és veritat, per això penso que, igual que hi ha hagut coses a la vida que han existit i després han desaparegut, potser canvi. Però, a veure, hi ha una cosa molt curiosa. El ser humà, el ser humà, des de la seva aparició a la Terra, en el món, com sigui, ja no parlo ni d'escriure, ni parlo de, de signes, ni parlo de res, parlo de que ha tingut una necessitat. Perquè si vius, per exemple, amb coves, dic amb coves, és que poso la cova com pot ser una altra cosa, amb coves i hi ha, per exemple, sense saber-se parlar, Oh, però em vols comunicar una cosa, una idea algo que, que no parlis però que a dins el cap ha d'haver-hi alguna cosa no? pues, hi ha hagut necessitat però des del, primer, des del primer ser això no ens en donem compte però a veure, si estàs sol no necessites comunicar-te amb ningú si estàs amb algú D alguna manera, amb gestos, sense gestos, amb mirades, amb lo que sigui, perquè no sabem, que hi ha hagut una necessitat de transmetre alguna cosa. Èpoques, sentiments. Altres èpoques, sensacions. Altres èpoques, el que has vist ho vols explicar. El que sents ho vols fer entendre amb un altre. Amb definitiva o sigui, amb tots els anys i anys de, de món i tal, hi ha hagut persones que han volgut demostrar, d'alguna manera, alegries, penes, il·lusions, i més coses que diria. Bé? Però, al mateix temps, quan hi ha hagut, per exemple, el parlar, també, si estem sols, no, no, no hi ha ningú que escolti, però, si no, quan has començat a parlar, diguem, no parlar com parlem ara, sinó a començar a utilitzar paraules, sons, també han transmès ells amb un so. Amb un so. Vull dir, és que hi han coses curioses, però sempre hi ha hagut una comunicació. Han intentat una comunicació. Comunicacions hi han de molts tipus. Moltíssims. I tot això ha portat comunicació després amb els avanços de les tècniques o de del que vulguem, dels coneixements. Ha vingut l'enviar l'enviar, que és enviar el que dèiem abans, ja m'arribo a correus ja, ja arribo a correus. Enviar i rebre missatges, sí? Per veure de què vull parlar avui. Aleshores, hi ha hagut moltes maneres, moltes no les sabem no les hem pogut arribar encara a descobrir. Però hi ha algunes que sí que s'han descobert i que en alguns llocs encara es fan servir. No fan servir ni les paraules, ni fan servir el paper, ni fan servir el llapis, ni fan servir... Eh, Bé, bueno, no cal internet i tot això, ja no parlo, eh? No. Encara fan servir, o sí sigui, colors. Hi ha llocs, estic parlant de llocs que no estan avançats, que encara per enviar, dic enviar o donar un missatge a una altra persona, que no la tenen al costat, agafen troncs i, el, per exemple, cada color vol dir una cosa. El groc, el vermell, el verd, el que sí. O sigui, pinten Aquel tronc de verb posem el cas i el verb vol dir una cosa el que rep o el que li diu bé, i porta aquest pal en la... bueno, estic parlant d'un missatge eh? la manera de ser missatger d'enviar un missatge porta un pal verd amb un, par... amb un pal groc el que rep sap que el groc vol dir una cosa i sap que el verb vol dir una altra què vol dir? que unint els dos surt tot el desig de la persona que li ha enviat L'altre, el rep, li contesta, doncs, amb uns altres colors. Això ha existit fa molts i molts i molts i molts anys. Dic aquest perquè és un dels pocs que es coneix. Pocs, perquè n'hi ha molts que sí que els coneixem, però molts que no. Sabem molt bé perquè hem vist moltes pel·lícules i perquè ho tenim amb llibres, anant més a prop del moment que estem vivint, que... Verderament la història, la història ens ha demostrat exacta, per exemple amb les guerres, amb les guerres, doncs com enviaven els missatges? Ja no parlem de quan hi havia ràdio, per poguem enviar missatges. Sinó abans ho sabem, ho sabem, s'han fet servir tot tipus d'animals. Però això ja ho sabem. La història del correu quan no hi havia el correu que què hi ha el correu, vale? aleshores, quan s'enviaven coses d'un grup a l'altre, ho sabem s'han fet servir ocells, s'han fet servir animals, s'han fet servir eh, persones a peu, s'han fet servir, però tot això no és res més que el correu el correu, sí doncs avui em vull vull explicar a un de molt curiós que vaig veure amb un lloc i em va deixar bueno, allò que es diu no podia ni parlar. Poden imaginar-se tots els tipus de manera dexpressar lo que vols i de que fagi o tingui una altra persona, no? Però siguem com siguem, hem de mirar que és com un missatge. És un missatge, és un correu. ho és ho és. Fins i tot amb la, amb la religió, amb les regions hi ha massxers. Si sí, hi ha correu. Per què? Perquè un personatge ho diu amb un profeta, un profeta ho diu amb un altre. I què és? Una sèrie de passos per arribar aquí. Doncs pues, a la persona creient o el que sigui. Hi ha hagut missatges, missatgers, maneres d'interpretar el que el primer vol fins a arribar a un altre. Vale. No m'hi poso, només perquè veiem que això també existeix amb la religió. A l'ànsia les va aparèixer aquí. Què diem? amb el pessebre nostre, diem, l'Àngel primer va anunciar a uns pastors, per tant, ja era un missatger, ja tenia un missatge. Els àngels, els pastors, van seguir uh, al revés, van anar cap allà, seguint l'estrella. Un missatge. O sigui, diem una sèrie de coses que no ens ho donen compte, però pues, el correu, el correu. Ah... Uh, els reis van arribar i llavors després van anar per llocs dient que havia... Però tot plegat. Són, és la manera de comunicar-se. bé. Resulta que un lloc... Estic parlant d'abans de Crist. Abans de Crist. Hi va haver-hi un lloc que era l'imperi persa. No vaig a parlar de l'imperi persa tot el que va ser. No. Vaig a parlar que l'imperi persa és sense cap mena de dubte, un dels imperis més importants de l'antiguetat més importants vale? som-hi, s'ha acabat, ja no parlo de res més a l'època en aquell moment l'any aproximadament 560 abans de Crist 560 hi havia doncs un rei l'època del rei Sirus vale? hi havia una cosa que, a veure, això que veiem a les pel·lícules, que veiem el missatger, amb el cavall, eh, totes aquestes coses són, són, són modernes, per entendre'ns. ¿vale? Estem parlant d'anys abans de Crist. Eh? Doncs resulta que també es volien comunicar quan hi havia un rei que es volia comunicar amb un altre rei o que es volia comunicar amb un lloc que hi havia guerra, perquè de guerres n'hi ha hagut sempre, hi havia un mètode per enviar comunicats però saben quin era? és més que curiós a veure, agafaven un esclau un esclau? ells tenien esclaus agafaven un esclau li rapaven el cap rapat? completament, si tenia cabell doncs no en tenia. a més buscaven el que tingués cabell eh? el que no en tenia no interessava li rapaven el cap a continuació, un personatge feia sentar l'esclau i i a la la calva, a la calva li escrivia uns signes que ja tenien la relació de que cada signe volia dir una cosa o una altra, pel correvesc ho, ho sapies entendre. I llavors, quan ja li viien omplert tota el, la part del cabell per entendre que no hi havia cabell amb signes què feia? el deixaven uns quants dies que li creixés el cabell, perquè no interessava que ningú pogués veure que el cap d'aquella persona portava un missatge a més, eren claus clar, un missatge que només l'entenia el de l'altre cantó aleshores, després, aquest esclau perquè no s'escapés anàvem uns guardians a portar aquell missatge a l'altre. I una vegada la, lo que havien escrit ja es llegit, agafaven-hi com es podia, encara que fos fent mal en el pobre del cap perquè a vegades era en amb alguna cosa que feia mal, no es veia res. Per tant, si les clau, Arribava al seu destí? Què feien? Els que el rebien, que sabien que era un esclau i que venia protegit, què feien l'altra vegada? Li afeitaven el cap? A fi de poguer llegir el comunicat. No em diran que si n'hi ha de coses que encara s'estan estudiant i s'estan veient o s'estan trobant, però aquesta per mi és una de les més curioses i l'he volgut comentar avui. O sigui, et rapo el cap, et queda el cap net, faig les meves dibuixos, el que sí, per entendre't en amb l'altre. Deixo que et creixi una mica el cabell perquè no es vegi el que hi és. Vas a portar-lo i quan arribes allà et tornen a afaitar, esborren, bueno, llegeixen tot el que diu, o llegeixen, o interpreten el que vulguem, tornen a afeitar te i et devorren tot el que hi ha i ja va cap a el primer lloc amb els guardians. No em diran que no és curiós, perquè ho és, eh? un rato almenys a mi, em sembla molt curiós, molt. Bé, se'ns ha acabat el temps. Res més per avui, des d'aquí com sempre, envia'ls-hi aquella versada tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu amics, adeu, fins al dia vinent, Adéu! Aires de cultura...